Розділ 18 «То що ви думаєте робити?» – спитав Сем Вейзак. «О, Боже, хіба ж я знаю?» – відповів Джонні. «Скільки їх там, кажете?» «Чоловік вісім. Один із новоанглійського відділення Associated Press. Репортери двох телевізійних компаній з камерами і освітленням. Головний лікар дуже сердитий на вас, Джонні. Він вважає, що ви повелися негідно. Краще б у жінки згорів будинок?» – спитав Джонні. Що ж до преси, то, гадаю, в них сьогодні дуже бідний на новини день. Та ні, це не так. Форд наклав вето на два законопроекти. В одному з ресторанів Тель-Авіва вибухнула бомба, а в аеропорту поліційний «Собака» винюшив 400 фунтів марихуани. То чого ж вони тут? – спитав Джонні. Коли сам прийшов до палати і сказав, що у вестибюлі збираються репортери, його перша думка була про те, як це може подіяти на матір. Вона, як і батько, сиділа в паунелі, готуючись до своєї прощі до Каліфорнії, куди мала вирушити наступного тижня. І Джонні, і батько вважали, що з тієї подорожі добра не буде. Може, звістка про те, що її син виявився екстрасенсом, змусила б віру відмовитись від свого наміру. Але Джонні боявся, що в цьому разі ліки завдали більше шкоди, ніж користі. Така новина могла одразу загнати матір у домовину. З другого боку, ця думка нараз сяйнула в Джонні і сповнила його надією. Вона могла і переконати матір знову вдатися до медицини. «Вони тут, бо те, що сталося, також неабияка новина», – відказав Сем. «З усіма класичними елементами сенсації». «Нічого я такого не зробив, просто…» «Просто сказали Ейлін Мегон, що загорівся її будинок, і він таки загорівся», – тихо промовив Сем. «Оближте, Джонні, ви ж мали знати, що рано чи пізно все дійде до преси». «Я не женуся за рекламою», – похмуро сказав Джонні. «Ні, я й не мав цього на думці. Землетрус теж не женеться за рекламою, але преса пише про нього. Люди хочуть знати. А що, як я відмовлюся говорити з ними?» «Це не вихід», – відповів Сем. «Вони підуть ні з чими, попереказують найбезглуздіші чутки». А коли ви вийдете з лікарні, наваляться на вас усім гуртом. І тицятимуть вам під носа свої мікрофони. Так, наче ви сенатор чи верховода гангстерів. Як вам це? Джонні подумав. Брайт теж там? Так. А що, як я запрошу його сюди? Він зможе взяти інтерв'ю, а тоді переказати його іншим. Можна і так, але цим ви страшенно розчаруєте решту. А розчарований репортер буде вашим лютим ворогом. Он, Ніксон, їх розчарував, і вони роздерли його на шматки. «Я ж не Ніксон!» – сказав Джонні. Вейзак широко посміхнувся. «І хвалити Бога!» – мовив він. «А що пропонуєте ви?» – спитав Джонні. Коли Джонні ступив у західний вестибюль лікарні, всі репортери підхопились і рушили до нього. На ньому була біла сорочка з відкритим коміром і сині джинси. Тепер видимо завеликі. На шиї вирізнялися рубці що залишилися після операції. Обличчя його було бліде, але спокійне. Фотоспалахи раз у раз осявали його холодним вогнем і змушували здригатись і примружувати очі. Посипалися запитання. «Стривайте, стривайте!» – гукнув Сем Вейзек. Пацієнт ще не зовсім одужав. Він хоче зробити коротку заяву і відповість на кілька запитань, але тільки за умови, що буде порядок. Відступіть і дайте йому змогу вільно дихати. Спалахнули два телевізійні софіти і залили вестибюль неприродно ясним світлом. У дверях юрмилися лікарі і медсестри, щоб і собі побачити виставу. Джонні відсахнувся від світла і подумав. Невже отак засліплює і акторів на сцені? Він почував себе наче в якомусь химерному сні. «А ви хто такий?» – закричав до везика якийсь репортер. «Я Семюел Вейзак, лікар цього молодого чоловіка, і прошу затямити, не Зак, а Вейзак». Усі засміялись, і обстановка трохи розрядилася. «Джонні, ви добре себе почуваєте?» – спитав Вейзак. «Цілком», – відказав Джонні. Було вже надвечір, і оте раптове прозирання пожежі в кухні Ейлін Мегон віддалилося, втратило вагу і стало лише невиразним спогадом. «То що ви маєте сказати?» гукнув один з репортерів. «Ну, – мовив Джонні, – було так. Мій фізіотерапевт Ейлін Мегон. Вона дуже мила жінка і дуже допомагає мені відновити сили. Розумієте, я попав у автомобільну катастрофу, і…» Одна з телекамер подалася вперед, наставивши йому в обличчя об'єктив, і це на мить вивело його з рівноваги. І добряче охляв. М'язи наче одібрало. Отож, сьогодні вранці ми були у фізіотерапевтичному кабінеті. Я вже кінчав робити вправи, коли раптом відчув, що її будинок горить. Тобто, якщо сказати точніше... О, Боже, ти говориш як придурок! Я відчув, що вона забула вимкнути газову плиту, і кухонна штора ось-ось займеться. Тоді ми пішли до телефону, викликали пожежників, і оце все. На хвилю запала тиша. Репортери перетравлювали оте. «Я щось таке відчув, і оце все». Потім знов посипався град запитань, що змішалися в безладний галас. Джонні безпорадно озирався, почуваючи себе збитим з пантелику і страшенно вразливим. «Питайте по одному», – гримнув Вейзак. «Піднімайте руки, ви що, ніколи в школі навчилися?» Зметнулися руки, і Джонні показав на Девіда Брайта. «Ви б назвали це екстрасенсорним проявом, Джонні. Я б назвав це чуттям» відповів Джонні. «Я робив вправи згинання тулуба лежачі і якраз закінчив». Елін подала мені руку, щоб помогти підвестись, і я дізнався. Він показав на когось іншого. «Мел Аллен, Портлендська, Санді, Телеграм. Містер Сміт, чи було то щось ніби зображення? Внутрішнє видиво?» «Ні, зовсім ні», відказав Джонні, але й сам уже не міг пригадати, що воно було. «З вами таке вже траплялося, Джонні?» запитала молода жінка в брючному костюмі. Так, кілька разів. Чи не могли б ви розповісти нам про ті інші випадки? Ні, я б не хотів. Руку підняв один з телерепортерів, і Джонні кивнув на нього. Містер Сміт, чи були у вас такі прозирання до нещасливого випадку і спричиненої ними коми? Джонні завагався. У вестибюлі стало дуже тихо. Телевізійні софіти пекли йому обличчя, мов тропічне сонце. «Ні», – сказав він. Знов безладно залунали питання. Джонні розгублено озирнувся на Вейзака. «Стоп, стоп!» – заволав той. А коли галос ущух, подивився на Джонні. «Ви стомилися, Джонні?» «Я відповім ще на два запитання», – сказав Джонні. «А потім, справді, у мене був важкий день. Прошу, мем». Він показав на опасисту жінку, що протислася вперед між двома молодими репортерами. «Містер Сміт!» – запитала вона гучним трубним голосом. «Кого висунуть наступного року кандидатом на президента від демократів?» «Цього я вам сказати не можу», – відповів Джонні, щиро здивований таким запитанням. «Звідки мені знати?» Піднялося ще декілька рук. Джонні показав на високого чоловіка в темному костюмі з сухим аскетичним обличчям. Той ступив крок уперед. У вигляді його було щось бундючне і слизьке. «Містер Сміт, я Роджер Дюсо із Люїстонської Сан, і мені хотілося б знати, чи усвідомлюєте ви, чому саме у вас виявився такий винятковий хист, якщо ви його справді маєте? Чому у вас, містер Сміт?» Джонні прокашлявся. «Як я зрозумів, ви просите, щоб я обґрунтував те, чого я сам не збагну. Цього я зробити не можу». «Не обґрунтували містера Сміта, а просто щоб пояснили». «Він думає, що я їх ошукую». Чи намагаюся ошукати? Вейзак ступив уперед і став поруч Джонні. Гадаю, я можу відповісти на ваше запитання, сказав він. Чи принаймні спробую пояснити, чому на нього не можна відповісти? А ви теж екстрасенс? Холодно спитав Дюсо. А вже ж, як і кожен невролог, така вже ця професія, відповів Вейзак. Усі засміялись і Дюсо почервонів. Дами і панове, представники преси. Цей чоловік чотири з половиною роки був у коматозному стані. Ми, ті, хто вивчає людський мозок, не маємо і найменшого уявлення, чому він поринув у кому і чому вийшов з неї. Не маємо з тієї простої причини, що не розуміємо суті коматозного стану. Так само, як не розуміємо і що таке сон, чи звичайнісінькі пробудження. Дами і панове, ми навіть не знаємо майже нічого про мозок жаби чи мурахи. Можете мене цитувати. «Бачите, який я безстрашний, еге? Ага. Знов почувся сміх. Вийзок їм подобався. Не сміявся тільки Дюса. Можете цитувати мене, і коли я кажу, що, на мою думку, цей чоловік набув зовсім нової, чи, може, навпаки, дуже давньої людської здатності. Чому? Коли я і мої колеги майже нічого не знаємо навіть про мозок, мурахи, то як я можу відповісти на це? «Не можу». Зате можу навести вам кілька цікавих фактів, які, ймовірно, мають хоча й не доконче, певне значення. Одна ділянка мозку Джона Сміта зруйнована безповоротно. Це зовсім крихітна ділянка, але для мозку життєво важлива кожна часточка. Сам Джон називає її мертвою зоною, і там, як видно, були відкладені деякі елементи пам'яті. Схоже на те, що всі ці, сказати б, стерті карби пам'яті становили частину певної підгрупи, куди входили вулиці, дороги, дорожні знаки. Така собі частка ширшої групи понять, пов'язаних з обставинами місця. І тут ми маємо обмежене, але цілковите випадіння пам'яті, що, судячи з усього, обіймає як мовні, так і зорові функції. А щоб зрівноважити цю втрату, в мозку Джона Сміта, як видно, прокинулась інша крихітна ділянка – вона міститься в його тім'яній частині. Це одна з найрозвиненіших частин так званого передового або мислячого мозку. Електричні імпульси, що йдуть із цієї ділянки, зовсім не такі, якими мали би бути. Ну як? І ще одне. Тім'яна частина мозку має якесь відношення до чуття дотику, хоч міру його точно визначити ми не можемо і миститься дуже близько до тієї частини, що розрізняє і визначає різні форми і структури. Так от, я спостеріг, що отим Джоновим прозиранням завжди передує якийсь дотик. Запала тиша. Репортери гарячково записували. Телекамери, які перед тим присунулись до Вейзака, тепер від'їхали назад, щоб узяти в кадр і Джонні. «Так, я кажу, Джонні?» – спитав Вейзак. «По-моєму...» Раптом Дюссо проштовхався крізь юрбу репортерів. Спершу Джонні подумав, що той хоче стати поруч нього та Вейзака і виступити проти, та потім побачив, як Дюссо знімає щось із шиї. «То влаштуймо наочний показ», – сказав Дюссо. Він тримав у руках якийсь ніби медальйончик на тоненькому золотому ланцюжку. «Побачимо, що ви зможете зробити з оцим». «Нічого ви не побачите», – відрубав Вейзак. Його волохаті із сивиною брови грізно зійшлися на переніссі, і він дивився на Дюсо, мов, пророк Мойсей. Цей чоловік не ярмарковий фокусник, сер. Ви ж можете мене і дурити, сказав Дюсо. Він або має такий хист, або не має, правда ж? Поки ви тут наводили нам усякі міркування, я й собі де про що міркував. От хоч би про те, що ці хлопці ніколи не зроблять нічого на прохання, бо всі вони такі ж справжні, як мідні долари. Джонні обвів поглядом інших репортерів. За винятком Брайта, що мав досить збентежений вигляд, усі вони нетерпляче дивилися на нього. І він раптом відчув себе християнином, якого кинули в яму до левів. «Вони так чи так не прогадають», – подумав він. «Якщо я зможу сказати йому щось, вони розпишуть це на всю першу сторінку. А якщо не зможу чи відмовлюся, вони теж розпишуть мене, тільки зовсім інакше». «То як?» – спитав Дюса. Медальйончик погойдувався на ланцюжку, затиснутому в його руці. Джонні позирнув на Вейзака, але той гидливо дивився вбік. "А ну дайте", мовив Джонні. Дюсо віддав йому медальйончик, і Джонні поклав його на долоню. Власне, то була медалька із зображенням святого Христофора. Він пустив кінець тоненького ланцюжка, і коли на долоні з сухим шарудінням утворилася маленька жовта купка, накрив медальку другою рукою. У вестибюлі запала мертва тиша. До гурту лікарів і сестер, що стояли біля дверей до коридора, приєдналося співдесятка інших, які вже познімали халати і збиралися йти додому. В переході до кімнати відпочинку, де був телевізор і настільні ігри, з'юрмилися хворі. З головного вестибюля присунули вечірні відвідувачі. У повітрі аж бриніло напруження, наче там проходила потужна лінія електропередачі. Джонні, блідий і худющий, у білій сорочці та бахматих джинсах, стояв мовчки. Він так міцно затис медальйонку у правій руці, що в сліпучому світлі софітів було виразно видно набряклі вени на зап'ястку. Перед ним із зачіпливим виглядом стояв сухий, непогрішимий і невблаганний дюсса в своєму темному костюмі. Здавалося, тій хвилі не буде кінця. Ніде не чути було ні кахикання, ні шепоту. «О!» – тихо мовив Джонні. А потім «Он воно як!» Його пальці трохи розтислись, він поглянув на Дюса. «Ну!» – спитав Дюсо, але голос його був уже не той, раптом утративши всю свою впевнену владність. Не той, здавалося, був і стомлений, знервований молодик, який щойно відповідав на запитання репортерів. На губах Джонні блукала якась подоба усмішки, але в ній зовсім не вчувалося тепла. Голубі очі потемніли. Стали холодними і відчуженими Коли Вейзак побачив його такого, в нього аж мороз перебіг поза шкірою Згодом він казав, що то було обличчя людини, яка розглядає під сильним мікроскопом цікавий різновид інфузорії туфельки Це медалька вашої сестри, мовив Джонні Дюса. Її ім'я було Ен, але всі звали її Террі Вона ваша старша сестра Ви дуже любили її Мало не обожнювали землю під її ногами. Зненацький голос Джонні Сміта разючи змінився. Тепер це був високий ламкий і непевний голос підлітка. «Це тобі, Террі, коли переходитимеш Лісабон-Стріт на червоне світло, чи підеш гуляти в парк з якимось хлопцем. Не забувай, Террі, не забувай!» Тілиста жінка, що питала, кого демократи висунуть наступного року на президента, злякано ойкнула. Один з телеоператорів хрипко пробурмотів. «Боже, милий!» «Годі!» – прошепотів Дюса. На його обличчя набігла хвороблива сіра тінь. Очі викотились, а на нижній губі металічно блищали в різкому світлі крапельки слини. Руки його потяглися до медальки, ланцюжок якої обвивав тепер пальці Джонні. Але той порох був безсилий і нерішучий. Медалька погойдувалася у руці Джонні, відкидаючи гіпнотичні промінчики світла. «Пам'ятай про мене, Террі!» – благально провадив той самий хлоп'ячий голос. «Не пий, Террі! Прошу тебе, богарати! Не пий!» «Годі, годі, негіднику!» Раптом Джонні знов заговорив своїм звичайним голосом. Спочатку дешеве вино, так? Потім віскі. Вона померла від серцевого нападу в 27, але носила цей образок 10 років. Вона пам'ятала про вас, Родже. Ніколи не забувала, не забувала, ніколи, ніколи, ніколи. Ланцюжок вислизнув з його пальців, і медалька з ледь чутним мелодійним дзенькотом упала на підлогу. Якусь хвилю Джонні стояв нерухомо з холодним відчуженим обличчям і дивився в простір перед себе. Дюсон нишперев біля його ніг, шукаючи медальку, і серед заціпенілої тиші чулось його хрипке, Здавлене ридання. Сяйнув фотоспалах. І обличчя Джонні проясніло і набуло свого звичайного вигляду. На ньому майнув переляк, потім жаль. Він незграбно присів поряд із Дюсо. «Пробачте!» – мовив він. – «Пробачте, я не хотів». «Дешевий шарлатан! Дури світ!» – закричав на нього Дюсо. – «Це брехня! Брехня! Все брехня!» Він невміло відкритою долоною стукнув Джонні по шиї і той повалився на підлогу і сильно вдарився головою. В очах у нього замерехтіли іскри. Знявся галас. Джонні невиразно, наче крізь туман, побачив дюсо, що на пролом пробивався до виходу. Навколо йормились люди, і він бачив дюсо, мов би, за лісом ніг. Потім поруч опинився Вейзак і допоміг йому сісти. — Джоне, як ви? Він вас боляче вдарив? — Не так боляче, як я його. Зі мною все гаразд. Джонні спробував підвестися. Чиїсь руки, може Вейзака, а може ще кого, допомогли йому. Його похитувало і нудило, мало не вивертало. Усе те було помилкою, страшенною помилкою. Розлігся пронизливий зойк, то зойкнула опасиста жінка, що питала про кандидата від демократів. Джонні побачив, як Дюсо, чіпляючись за рукав її квітчастої блузи, повалився на коліна, а тоді стомлено ссунувся на плиткову підлогу біля дверей, яких так прагнув досягти. Медалька із зображенням святого Христофора була все ще у нього в руці. «Зумлів», – сказав хтось. «Геть непритомний, це ж треба!» «Це я винен», – мовив Джонні до Сема Вейзака. Горло йому здавило від сорому і каяття. «В усьому винен я». «Ні», – заперечив Сем, – «ні, Джоне». Та Джонні знав своє. Він вивільнився з семових рук і пошкандибав туди, де лежав Дюсо, помалу приходячи до тями і мляво кліпаючи втупленими в стелю очима. Біля нього вже були два лікарі. «Як він?» – спитав Джонні. І повернувся до репортерки в брючному костюмі, але та відсахнулася від нього. На обличчі її майнула судомна гримаса страху. Він повернувся в другий бік, до телерепортера, що питав, чи були в нього прозирання до катастрофи. Джонні відчував нагальну потребу пояснити комусь, як усе те сталося. «Я не хотів йому зашкодити», – сказав він. «Слово честі не хотів, я і не знав». Телерепортер відступив на крок. «А вже ж», – мовив він, – «звісно, ви не хотіли. Він сам напросився, усі це бачили. Тільки не доторкайтеся до мене, гаразд?» Джонні дивився на репортера приголомшено. Губи його тремтіли. Він ще не зовсім отямився, але починав розуміти. Атож. Починав розуміти. Телерепортер спробував видушити із себе усмішку, але здобувся лише намертвотний вискал. «Тільки не доторкайтеся до мене, Джонні, будь ласка!» «Усе воно зовсім не так», – сказав Джонні, чи то намагався сказати. Згодом він не міг пригадати напевне, чи вимовив узагалі бодай якийсь звук. «Не доторкайтеся до мене, Джонні, гаразд!» Репортер позадкував до свого оператора, що спаковував апаратуру. Джонні стояв і дивився. Його почало трусити.